setembre, aquest 2015, amb el primer programa normal després dels dos mixtapes que hem tingut durant aquestes festes. I el que farem avui és escoltar tres recopilacions de tres segells diferents, però que comparteixen nom. Aquests dies de canvi d'any són dies de llistes i dies de recopilacions. A part de les llistes del millor de l'any, que proliferen a tota mena de mitjans, hi ha molts segells que aprofiten eh, aquests dies per fer una mica de balanç i una mica de repàs del que ha estat l'any que acaba. Avui escoltarem... Eh, com us deia, tres recopilacions de tres segells diferents però que coincideixen amb el mateix nom Christmas Compilation eh, Són tres segells dedicats a la música ambient però ben diferents entre si que amb aquests recopilatoris doncs eh, això fan una mica de balanç del que ha estat el 2014 Començarem per Dronarium, un segell rus, de Moscou dedicat a l'ambient i als sons més clàssics. La recopilació que publiquen porta el nom de Pass Disappears, El Passat Desapareix, Free Christmas Compilations i compta amb, podríem dir, el boi millor de l'escena ambient. Comencem escoltant el projecte de Green Kingdom amb el tema titulat Pains Grade La cosa va de recopilacions nadalenques Paz Disappears és el recopilatori del segell rus Dronarium amb 17 temes comissariats per ni més ni menys Kebleck i masteritzats pel Sr. Jason Corder conegut com Off the Sky Seguim escoltant-lo Ara amb un nom ben conegut per nosaltres com és Maps and Diagrams i la peça que hi ha porta titulada "'utrekc". Com us deia, l'encarregat de masteritzar aquest recopilatori de Dronarium ha estat Jason Corder, conegut pel seu projecte of the Sky i amb el que eh, també, com no, ha participat amb eh, una peça. És aquesta que escoltem a continuació, titulada Fox Pain". Acabarem el repàs del recopilatori Pas Disapirs amb el tema que aporta doncs, el seu creador i comissari, Bartóz Zidots, conegut com Plec. Es tracta d'una col·laboració amb Jacobi Un, ja els hem vist treballar junts en diverses ocasions, i a més, eh, la PSB remesclada per l'artista Philip Lani. El nom d'aquest tema és Depths of Immersion. El pas d'Issapirs és el primer recopilatori nadalenc que hem escoltat aquesta nit. Podeu descarregar-lo gratuïtament des del banc d'El Segell Dronarium, El segon recopilatori nadalenc del qual parlarem avui és el mastodòntic que publica anualment Petroglyph Records. El d'aquest any inclou ni més ni menys que 126 temes, gairebé 10 hores de música en la que és la sèrie de recopilatoris més massius que conec dins del NetAudio. Òbviament, entre tanta música i trobem diferents estils, però sempre seguint la línia que ja coneixem amb petroglif, és a dir, més aviat, tirant cap a Fosqueta. Comencem el repàs amb el finlandès Ari Porky i el tema titulat Northern Lights. Un dels pocs noms coneguts que apareixen a la mega recopilació nadalenca de Petroglyph és Dier, que per cert ja ha publicat un EP en aquest 2015 que ja tenim pendent d'escoltar. Aquí, a la recopilació de Petroglyph, ens entrega un exercici creat en Max MSP i remesclat per l'artista Dirty Lepkuchen. Tanquem el repàs al recopilatori nadalenc de Petroglyph amb el projecte canadenc Timoteos i la peça titulada Huntress of a Million Worlds. I ens queda encara una tercera recopilació nadalenca per comentar aquesta nit. És la de Cavi Collective, titulada Threads. La culminació de tot un any de feina en 40 temes. Cavi es dedica més bé al down tempo i al chillout a música més rítmica, i això és el que trobareu en aquest recopilatori. Però si busquem una mica les peces més ambientals, ens trobem, per exemple, amb eh, peces com la d'Alexander Txeresnev, que ja el coneixem, sobretot per la seva música inspirada en el cinema. Aquí ens presenta un tema titulat Radio Molocco. Fabi és un dels netlabels més actius i veterans, amb més de 350 referències publicades, és tot un referent dins del NetAudio. Seguim escoltant la seva darrera compilació, aquest recopilatori nadalenc titulat Threads, ara amb la peça del projecte nord-americà Cinema Within, i la peça titulada Drifting into a Dreamlike State. Bé, doncs no tenim més temps per avui. Tenia una altra peça eh, preparada per aquesta nit que ens la deixem pendent eh, per la setmana que ve. També ens deixem pendent molts altres temes d'aquests tres recopilatoris que hem anat escoltant avui. Ja heu vist que, per exemple, el de Petroglyph amb 126 temes, doncs n'hi ha per donar i per vendre. Així que segurament, eh, de ben segur, que en propers programes seguiran sonant temes d'aquestes recopilacions. Així doncs, fins aquí arriba aquest programa número 95 de Núvol de fum. Un cop més et recordo que per estar en contacte amb el programa pots eh, visitar el nostre blog núvoldefum.blogspot.com o la pàgina de Facebook, facebook.com barra núvoldefum. Vosaltres ens tornarem a retrobar, com sempre, si voleu, dijous que ve a les 10 de la nit, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, en una nova edició del Núvol de Fum.